ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים uh, בנושא שהתחלנו בשבוע שעברה uh, על זוג י' פרק 2 ושבת אחרון וגם uh, בכללי על uh, מה זה נישואים, מה המטרה, קריאה, uh, למה סטן כל כך חזק uh, עומד נגד נישואים היום ודווקא בין מאמינים. אני לא אעזור לזה, פשוט מזכיר על מה דיברנו כדי להמשיך הלאה. היום אנחנו נדבר על מה זאת אומרת שתיים יהיו אחד, ובעצם איך לדעת שזה שלי, ומה זאת אומרת שתיים יהיו אחד. אז בואו נפתח ספר כהלת? כהלת ד' כהלת ד' ונחלקל פסוקים 11 ו-12 גם אם ישכבו שניים וחם להם, ולאחד איך יחם, ואם יתקפו האחד, השניים יעמדו נגדו, והחוט המשולש לא במהילה יינתק. אמן. אז לפני שבוע דיברנו גם על פסוק בבראשית 2, ש... בעצם שתיים יהיו אחד, זה שבן אדם, איש, הוא עוזב את המשפחה שלו ואז הוא יידבק אה, באישה שלו. אז קודם כל, בזה אנחנו גם רואים שכל היוזמה זה, זה בעצם של איש, של בן אדם, הוא מציע והפסוקים שקראנו עכשיו, למה אני נזכרתי על הפסוקים בבראשית, אני רוצה לדבר על מיוחד, דרך ההידבקות וגם דרך החוט שפה קראנו, אוקיי? Okay. Uh, החוט או לא? חוט, כן, חוט משולש, נכון. Uh, פשוט נסתכל על כמה דוגמאות כדי להבין את זה. פה כתוב שאלה שניים זה יותר טוב במקום אחד, uh, בזמן הקשה הוא יעמוד יותר חזק. אז uh, תתארו לעצמכם uh, שני חתיכת עץ uh, שפשוט uh, צומעים ביחד ומדבקים אותם, צומעים דרך. מדביקים אותם, תודה. אז uh, השני חתיכות דרך דרך כזה מתחילים, מתחילים להיות אחת. אם לעשות את זה טוב טוב, ומה קורה עם זה? קודם כל, קודם כל, זה נותן יותר כוח ומשקל. יותר כבד עכשיו, במקום חתיכה אחת של העץ. יותר כבד, יותר חזק, יותר טוב. לבד שני זה יותר קשה לשבור אותו בוא נגיד עם החתיכה האחת אפשר לשבור יותר קל במקום עם שניהם ביחד וככה אני רואה גם בנישואים אלוהים שהוא מדבר על הברכות זה באמת נכון שאם אתה מוצא או שאתה מוצא מישהו או מישהי להיות איתה או איתו לכל החיים שלך זה קודם כל מחזק אותך באישיות, כבן אדם זה משנה הרבה דברים וזה פשוט מביא משקל בחיים, משמעות כמו שהם שני חתיכות עץ במקום אחד יותר כבד פשוט, יותר חזק, יותר טוב אפשר לעשות משהו עם זה וגם אם בא איזה קשיים בתוך החיים שלך יותר קשה לשבור את זה, לשבור אותי אם יש לאשתי, שיש לאשתי, ולהפך גם. כשבן אדם לבד ועובר את כל הקשיים לבד, יותר קשה לו. כמו שלחתיכת אחד של העץ במקום שתיים ביחד. ויש את הדוגמאות של זה, כן, ש... Ee, אני לא צריך לתת פרטים, אתם, אתם כולם יודעים שמיכה הייתה חולה והקטע הזה שהיינו ביחד, פשוט היינו ביחד אחד ליד השני, ee, זה לא ee, שבר אותנו, בגלל שבאמת יש כוח של ביחד. עכשיו, למה אנחנו פה רואים חוט משולש? כלומר, שזה קשור שלוש פעמים. שתיים אנחנו מבינים, איש, אישה, מדבר פה שניים ביחד, אבל מה זה שלוש בכלל? למה שלוש? אלוהים. כולם מסכימים? סבבה. אז זה מצד אחד שהייתי צריך להסתכל על זה כי באמת אלוהים הוא מחזק את הנישואים היום ובאמת יש הבדל בין נישואים שמאמינים ולא מאמינים ושאתה מחפש את מישהו מאוד חשוב קודם כל לדעת איך הוא באלוהים כי בזה גם תלוי איך אתה תהיה עם הבן אדם הזה, ואני רוצה להראות את זה במשולש, שפעמוס אסלאב גם עירה, אני רוצה להראות עוד משהו, אתם רואים משולש הזה פה, כן? כן. אז בוא נגיד זה אתה, וזה הוא או היא. אתה? Huh? והזוג. <laughs> בוא נגיד, וזה אלוהים פה. אוקיי? Okay. אז בוא נגיד, uh, הזוג, בכלל הם לא רוצים להכיר את, הבנת, את, את אלוהים. רוצים פשוט לפגוש אחד את השני ולחיות את החיים שלהם. אז מה יהיה? הם יהיו ביחד, אבל תמיד יהיה משהו שהוא אוהב פה. אבל בוא נגיד, um, קצת מאמינים לפחות פה הם פה ופה אוקיי? אז מה זה עושה? זה קצת אה, מקצר את הדרך ביניהם יותר קרובים מקרב, תודה ואז הם פה יגיד פה מאוד קרובים לאלוהים אז הם מתחילים להיות יותר קרוב אחד לשני גם בכלל אם זה פה, אז זה לגמרי. אין ביניהם distance בכלל. תודה. למה זה קורה ככה? כי לכל בן אדם יש שטח שלו, יש עבר שלו, יש קשיים שלו, יש משהו שהוא לא מוכן להשחרר. אפילו בשביל בת, בת זוג או זוג. עכשיו, מה הקטע שאתה בא לאלוהים? כשאתה בא לאלוהים, כל העבר שלך וכל הכאבים שלך וכל החיים סודיים, השטח אישי שלך, אתה מתחיל לפתוח דרך אלוהים ויחס איתו, לא עם בן ובן זוג, יחס איתו מתחיל לרפות את זה, לאט לאט. עד כדי כך שאתה מוכן לפתוח ולהוציא את זה הכל לפני הבת זאת או בן זאת. אתה כבר לא מתבייש כי אלוהים עשה את העבודה. והרבה אנשים בעולם הזה, מאוד קשה להם לפתוח את כל החיים שלהם ולהגיד, טוב, תיכנסי או תיכנס, תיקח את כל השטח שלי, כן? כי כל אחד רוצה שיהיה משהו שלו. ו... זה בא מהסיבה שזה משהו ששלו, הוא גם לא רוצה לחלוק עם אלוהים. כלומר, אם אתה חולק את החיים שלך עם אלוהים, אתה גם, אם בן או בן זוג, תחלוק את החיים שלך עד הסוף. כמה שקרוב אפשר. ואם בן אדם לא מוכן לפתוח את עצמו לפני אלוהים, אז הוא גם לא יפתח את עצמו לפני... וואו, זאת רופאית זאת. Uh, ו... אז מאוד חשוב למצוא מישהו, ואנחנו יודעים את זה, פשוט דברים בסיסיים, למצוא את מישהו שבאלוהים, ממש בתוך האלוהים. עכשיו, אני רוצה לדבר גם, להסתכל על חוג משולש. מצד אחר טיפה ושלושה השלוש... פעמים שהוא קשור ומכובד אני רוצה להביא את זה כדוגמה של שלושה שלבים שכל בן זוג ובן זוג חייבים להתחבר אחרת זה פשוט לא יהיה חזק מספיק זה כמו דלק שאנחנו דיברנו על זה אז בואו נגיד שלושה סוגי של דבק או שלושה שלבים אנחנו יודעים שאנחנו מורכבים מגוף, נפש ונשמה או נפש ורוח, אוקיי? Okay? כלומר בן אדם הוא לא רק נהנה פיזית, הוא גם נהנה רוחני, הוא גם מקבל משהו נפשי בואו נגיד אם אתה עצוב, לדוגמה, כן? יש כאלו שממלאים את זה עם אה, אוכל, משהו פיזי, כן? כי שוקולד באמת עושה משהו, אוכלים הרבה שוקולד או עוגות, אמריקאים עושים את זה, כשאתם רואים בסרטים כל הזמן, הם משהו עצובי, כשאתה רואה, יושבים ואוכלים הרבה בלידה, אבל זה עדיין לא פותר את הבעיה, כי יש משהו ברמה של נפשי. שצריך לקבל כאוכל גם, פשוט לא גלידה, משהו אחר, לא יודע, אולי יצא אחד, או חבר אחד שצריך לדבר איתך, או פשוט משהו נפשי, לתת <coughs> את זה לנפש ולהרגיע אותה. עכשיו, מאוד חשוב שביחסים עם בת זוג או בן זוג, יהיו שלושה שלבים האלו, של גוף, נפש ורוח. ואם אחד חסר, זה יכול להיות בעייתי. למה אני מתכוון? קודם כל, תסתכלו על אדם שהוא ראה את חווה, מה הוא אמר? שהיא... או או אוי וייק? הוא אמר, זה הבשר שלי, זה ה... כלומר, הוא אמר, הכל מתאים. הכל מתאים. אז בואו נתפיל עם הגוף, או גוף פנים, פשוט פיזית, כן? שלב של פיזית, מאוד חשוב, שאחד מוצא חן במישהו אחר, ולהפך. כי אם בן אדם אומר, טוב, הכי חשוב איזה דבר רוחני שיהיה. ו... אני זוכר פעם אחת אמרתי ידידה, עובדת אחת, גם ידידה שלי, במקום שאני עובד עכשיו, ואתם יודעים, זה בית התפילה, יש תפילות, שעתיים של כל תפילה, ואנחנו ועוד מישהו, כן, אנחנו נתפלל ביחד. והיא התפללה עבורי שאלוהים יתן לי אני גם התפללתי עבורה. ו... היא הייתה שם איזושהי גברת מחו"ל, ועוד היא שמעה את זה. ופתאום היא באה אלינו, ושמה איזושהי שמחה אה, או משהו כזה עלינו, ומתחילה לתת נבואה על זה שאיזושהי היא שאנחנו פשוט, אלוהים אותנו אחד לשני. אנחנו עובדים שם וצוחקים כי אנחנו בעולם לא, שם. יודעים שאנחנו ידידים. והיא התחילה לתת אירוע שאתם תעשו משהו כזב בעולם הזה וזה לא כל כך חשוב פיזית איך אתם מסתכלים אחד על השני, העיקר זה רוחני וכל מיני שטויות כאלו. היא <laughs> התפללה ובסוף אנחנו פשוט אמרנו שצריכה לחשוב קצת על ה... כל המתנה של לברות, שאת חושבת שיש לך, כי אנחנו לא. לא. וזה באמת, יש אנשים שחושבים טוב, הוא אח כל כך חזק באלוהים, ורבשי, אנחנו חברים כל כך קרובים, אבל פיזית, קצת יותר יפה מהכלב שלי אולי. או שלהפך, הוא כזה חושב, אחות כל כך חזקה באדום, הייתי רוצה שתהיי אימא של הילדים שלי, ממש חלקה באדום, ונפשית אנחנו חברים הכי טובים, אבל כשאני מסתכל עליה, אני מאוד רוצה לזכור את העיניים שלי, קוראים לעיניים שלי. שמעתי את הפירוש, אני חושב שזה לא מתאים, אבל בכל זאת אמריקאי אחד שממש דווקא נתן דרשה טובה, על איך שאתם זוכרים רחל ולאה, אבל ללאה היו בעיות של עיניים, היא לא ראיתה טוב, אבל הוא איכשהו פירש את זה שהעיניים שלה לא יהיו יפות גם, שזה גם יכול להיות יכול להיות, עיניים בעייתי, כן, יכול להיות, לא בטוח, אבל הוא אמר גם ש... שמס... שמסתכלים עליה, גם עושה את העיניים שלך כעד כן, לעיניים שלך, כלומר, עד כדי כך לא יפות, אני לא יודע כמה זה נכון או לא, אני לא חושב לפי עברית שזה אפשר להגיע לנמוס הזה, אבל... <עיני רכות>, רכות? <עיני רכות? יש לי. יש לי. מה זאת אומרת? כפוטו, לא יפה, כאילו... איך? כשדיבורים אמרנו, אני אי אפשר לראות, עכשיו את זה גם בעיניים ברקות. כן. נראה לי זה... טוב, אז אתם לא רוצים את מישהו שכל כך חמוד וכל כך חזק בעדון, אבל אני לא יכול להסתכל עליו. הוא לא יכול להסתכל עליהם, זה בעייתי. אז זה שלב מאוד חשוב. יכול להיות שיש לך שתיים מתוך שלוש, בוא נגיד, יש לך יופי, ויש לך רוחני גם, נח רוחני, פחות רוחנית, יפה, חמוד, חתיך. אבל כשיושבים ביחד, השיחה פשוט לא מסתדרת. איכשהו הוא מדבר בסינית והיא מדברת ביוונית. איך אני מדבר? באותה שפה, כן? אבל הוא לא, לא מבינים אחד, אלה שניים פשוט. ואתה לא יכול ללכת רק על שניים. אם אחד חסר, זה יקרה בסוף. אז מאוד חשוב שגם נפשי, שאתה מדבר עם בן אדם, מה זאת אומרת נפשי? אתה יכול לבנות את החברות החזקה. ואני ממש מודה לאלוהים שעם אשתי כשהתחלתי, ממש הבסיס שלנו היה חברים טובים היום, מאוד. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם כמה אני רצתי מהעבודה וכמה אדריאלי היה לי לסיים את היום ולבוא בערב פשוט לשבת ולדבר איתה בסקייפ. על כל דבר דיברנו פשוט. חברים טובים, לא טובים, מה קרה ביום? וזה חלק מאוד חשוב ומאוד חזק. שאתה מוכן, אתם יודעים איך להרגיש את זה? מנושאי הממשלה פשוט. הבנות שהיו לפני שהכרתי, ו... או שהיו יחסים, או שחשבתי להתחיל את היחסים איתם, כל הזמן הרגשתי שאני צריך להוציא משהו מעצמי ולהוסיף, ולא ראיתי את עצמי בכלל. והרגשתי שאני זה אני. תמיד היה לי משהו, צריך לתת איזה שהוא לא יודע, לזרוק צחוק פה ושם. קיצור זה לא היה עצמי. כשפגשתי את האישה היקרית שלי, יקרה כולה, אז מאוד קל היה מבחינת להיות את עצמי. הייתי צריך לחשוב על משהו ופשוט היה זורם. ככה אתה גם יודע שברמת נפשי זה עובד. אתה יכול להגיד יופי, יש לי נפשית ויש לי גם פיזית, אבל רוחנית הוא לא מאמין. או שהיא בכלל באה רק בחגים, לא כל כך מאמינה. זה בעייתי גם, כי זה חלק מאוד חשוב. אז יש גם כאלו שמתחתנים, והם חושבים שהם ישנו את הבעיה שלהם, וזה מתחיל להיות יותר קשה. עכשיו, כשדיברנו לפני שבוע על זה שהאם יש רק אחד בשלך, או יש כמה אופציות, רציתי להגיד שבן יכול להתחתן עם כל אחד. השאלה על כמה זה מתאים, ואם זה לא מישהו שראי אימא כימי שלך, הוא עדיין יכול לעזור ולברך את הנישואים האלו, אבל זה ייקח יותר עבודה. כמה שנים ראשונות, ארבע או חמש אולי, רק לעבוד על זה שהם מסתדרים על דברים בסיסיים. שזה לא צריך להיות בניסויים שאלוהים בירך ושלח לך את האישה או אומן. דברים בסיסיים. אנשים שמתווכחים על, אה, אה, דודה, דברים מאוד מאוד קטנים, כמו אה, איך שמת את המברשת שיניים. כן. ועוד דברים מאוד קטנים, שלפי אני חושב שזו צריכה להיות בתוך הזוג שבאמת מילואים. אז החוט הזה, משולש, אפשר להסתכל, כמו שאמרתי, חוץ מהמשולש עצמו, על שלושה שלבים של יחסים שמאוד חשוב להתחבר בכל שלב, וככה זה יהיה חזר. אז אם אתה מסתכל שמישהו שיפה לעיניך, יש כימיה, נפשי, חברות, ורוחני, אתם מוכנים להישאר ביחד בשביל האדום, אז הזוג הזה יחזיק מעמד לכל הנישואים. עכשיו, על פי מתמטיקה גם, אם להסתכל, אנחנו מדברים על שתיים יהיו אחד, אוקיי? Okay? בדוגמה של טרק ראינו את זה, זה יכול להיות? עכשיו, איך 1 פלוס 1 יכול להיות 1? מי יכול להגיד? 1 מוליד חצי. 1 מוליד חצי. כל, כל, אחד. כל אחד, נכון, 1. כל 1, נכון, אחרת זה יהיה 1.5. 1 פלוס 1 זה יכול להיות 1, אבל כל 1 צריך לעבוד על החצי שלו שהיו צריכים לבטל. וכשאומרים, מצאתי את, ה... כמו שפולוסיטים אומרים, את החצי שלי, או בת זוג שלי, או בן זוג שלי, חושבים שזה כבר מוכן ולא צריך לעבוד על שום דבר, בגלל זה יש הבנה לא כל כך נכונה, ולמה אנשים אה, שמתחתנים ביום הבא, או עוד שבוע או שבועיים, מתי שהם מורדים את המשקפיים אה, אה, ורדים, או דודות, חושבים, וואלה, לא צפיתי לזה. מה זה אני רואה את זה במיטה שלי פה? ומי זה זה? עומדת שם. אז בגלל שאנשים הסתכלו על נישואים בצורה לא כל כך נכונה. אחד פלוס אחד זה תמיד עבודה, כי חצי התוצאית, אתה חייב לוותר. וזה בעצם כל התהליך של הנישואים. אז אם אתה רוצה שזה יהיה ממש טוב וחזק ופתה איני לזה, אז תסתכל על איזה דברים אתה צריך להוריד. לכל אחד. עכשיו, זה על פי כימיה, סליחה, על פי מתמטיקה. גם להסתכל על דוגמה של כימיה, שתגידו לי איך אנחנו, איך אנחנו מקבלים מים? H2, H2O האם זה פשוט ככה או שיש, זה, מה אם זה משהו אחד אבל בתוכו יש שני אלמנטים איך אומרים זה? אז איזה אלמנטים יש? חמצן ו? חמצן ו? נעימן נעימן כן, נעימן, וזה אז בוא נגיד אישה זה חמצן, לא ניתן מימן לאישה, זה לא כל כך יפה. ולבחור ניתן השני. שנייהם שונים לגמרי. חמצן ואיך אותו? מימן. מימן. מימן. מימן וחמצן שונים לגמרי. ואיכשהו הם מסתדרים ביחד, אבל תסתכלו שהם כבר דרך תהליך ספציפי שיש, הריאקציה אומרים תגובה? כן? שיש תגובה ספציפית, תגובה רק אחרי תגובה הם מתחילים להיות משהו אחד ומים זה לא רק חמצן עכשיו ומים זה לא רק מהימן עכשיו שניהם ביחד וכל אחד איבד משהו דרך התגובה הזאת, וככה הם התחילו להיות אחד, ומים זה חיים. זה משהו ש... דבר אבסיסיבי ראשון שבן אדם צריך. מים. וככה אני מסתכל על נישואים, חברים. אתה מסתכל עליו, אתה אוהב אותו, הוא כן? yeah. כל כך שונה, כמו מימר כזה. לפעמים גם ריח, לחמצן, אתה מסתכל עליה, שונים לגמרי. אבל שיש כל, כל מיני סיטואציות ותגובות שלנו, שלאט לאט עושים את העבודה שלו, ואתם שניכם מתחילים לעוד משהו שאלוהים רוצה להשתמש כמים בעולם הזה. אבל על תנאי אחד, שאתה כבר לא תהיה אתה, כמו שהיית. וגם הוא. כדי שתיים להיות אחד חייב לבטל, ואז יכול להשתמש בך כמו במים. חיים. לאנשים צמאים שממש מחפשים את המים חיים האלה. אם אנחנו נסתכל על זוגיות ונישואים ככה, אז יהיה לנו... הבנה, ויהיה יותר קל לוותר על הדברים ופשוט לעבוד על הבעיות שלי ספציפית, כי אני מבין שהמטרה שאני זה לא רק בשבילי ובשבילנו, ביחד וזהו. ואם רוצה להשתמש בנו בשירותם, בעולם הזה, ושיהיה מברך אותנו, חברים. בסוף אני פשוט אגיד על... יעקב, אתם זוכרים שהוא ממש אהב את רחל יותר מלהם, ו... אבל רחל היא נפטרה די מוקדם, אני חושב בגיל 40 אפילו. וכשהוא פגש אותה לפעמים עשורת, היא הייתה בגיל 15, כשהוא התחטא הייתה... בקיצור, הם היו ביחד לא, לא כל כך הרבה. רוב החיים שלו ועד הסוף הוא היה חי עם ליהם. ומעניין דבר אחד, שכשהוא ש... היה קרוב למוות שלו, הוא ביקש שיישימו אותו בקבר יחד עם ליהם. הוא לא רחל. מעניין. כשאנשים מתחתנים אחד עם השני, ובן אדם עשה טעות, ואולי התחתן עם מישהו שלא כל כך אהב, או שזה לא היה רצון אלוהים, או שאחד מהשלושה דברים שדיברנו מה היה חסר, או אפילו שניים, יש אנשים שהולכים רק על אחד, עושים שני דברים, נפשי או רוחני, ואז זה מתחיל להיות נושאים מאוד מאוד קשים, ו... אבל, אבל, אם אנשים באים לאלוהים ומתחילים לעבוד על זה, הוא יכול לשנות את היחס עד כדי כך שבסוף הוא כן יכול להגיד, תשימו אותי על יד להם. כי אתם זוכרים מאיזה אישה בא יהודה? מליה. ומיהודה בא מי? מישוע. מישוע. מישוע. מישוע. למה אני מתכוון? שבן אדם מתחיל לחפש את פנים של אלוהים, מתחיל להודות לאלוהים בחיים שלו ולעבור על נישואים שלו, כתוצאה, כמו שמיהודה יצא את ישוע, כתוצאה יבוא את הישועה, יבוא את הפתרון לנישואים, לכל מיני בעיות, וזה ישפר את המצב. ואני לא אומר שצריך להגיד שוב טוב, אני מתחתן, ומקסימום אלוהים פשוט, אם זה לא ממנו, אז הוא יתקן את זה ו... והכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר, אולי לא אולי כן, זה יהיה הרבה עבודה. אבל למה לא לחכות ולקבל משהו שילכים בשבילך? משהו שבאמת מתאים, משהו שבאמת אלוהים יכול להשתמש, שבשניכם ביחד, למטרות שלו ול... ברכות. השבועים מברך אותנו, חברים, ושכל אחד פשוט ימצא מישהו שבויים וכי בשבילו, שתהיו מברכים. אמן.